معلمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم ذا على فيض الله جل شانه نك السلامات والسلام اposledinja Kaže uzvišeni Allah Subhanehu Wa Ta'ala Ya iyuha llazina amanu taku Allahom haqqa tukati wa laa tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji verujete, vojete sa Allaha da bi rešavamo istinsko nebojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. <coughs> A zatim, jeliko što smo rekli kome da odmah izgasimo svim obitelj, kome zazvoni obitelj, slobodno napusti, nekme poštedi, da ne govorimo izlazi, o tako dalje. Znači, ko me je zazvoni sam, nek' napusti drse. Dobro, nastavljamo. Znači, smo počeli da govorimo o stanjima. Svarno prvo kažemo, rekli smo da je propis mehra šta? Da je on? Dan je To jeste, značenje toga da je mehr vađib, jeste da ga žena zaslužuje samim aktom jenčanja, međutim, u raznim situacijama, zaslužuje različitu količinu. Međutim, rekli smo također da je, što se tiče spominjanja samog mehra u aktu mjenčanja, da je on šta? Sunet. Sada smo, počeli smo, također učinje smo govorili o tome kada žena ima pravo na cijel mm. meher, kada na pola mehra. Pa smo prije svega rekli da razlikujemo stanje kada se meher spomijene u aktu mjenčanja i kada se ne Spomene u aktu vjenčanja. Sada govorimo o situaciji kada se meher spomene u aktu vjenčanja. To jeste prilikom akta vjenčanja meher se odredi pa kažu u aktu vjenčanja vjenčio sam te da prihvataš moju čerku za ženu uz meher toliko i toliko. Ili vjenčio sam te uz toliki i toliki meher, 100 so maraka, 200 maraka, 300 maraka, 400 maraka. Uglavnom pojete da se taj meher šta? Da se spomene u aktu vjenčanja. Nehli smo na primjer spomenut, hajde da sad kažemo, na primjer meher, Kiljadu maraka, hiljadu karima. Dobro, znači meher je spomenut šta? Prilikom akta vimćanja. Imamo, govorili smo, situacije kada žena ima pravo na ciju meheru. Je tako? To su dvije situacije. Prvo je šta? Da dođe do polnog odnosa. Da dođe do polnog odnosa. I rekli smo, kada kažemo u fikhu polni odnos, šta podrazumije vam polni odnos? Znači, polni odnos, nekom kojeg je obavezno? kupanje Dobro. Zatim, tom mišljenju dodajemo također osamljivanje. Ili to se zove? Al halwa as sahiha. Uđutim, to nije sada. Znači, da, učenjaci koje pravne škole dodaju osamljivanje polnom odnosu? Hanbelije i Hanefiji. Nači onda oni kažu ako se čovjek ože, osami sa svojom ženom na mjestu da niko ne može da ih vidi toliko dugo da mogu da imaju polni odnos, da iako ne dođe do polnog odnosa da to osamljivanje se uzima u obzir kao da i sami polni odnos. To je mišljenje rekli smo Hanbelija i Hanefija. I dokaz ovo mišljenju je šta? Predaje od ashaba i njihove presude a među prvim jeste presude četvorici Omera radijallahu ta'ala anhu, kao što došlo muvati i kao što je također došlo da su tako presudila četvorica prvih pravednih harifa, Ebu Bakr, Omer, Osman, Alija radijallahu ta'ala anhu itd. Međutim, rekli smo također da šta da šafije i maliki je kažu jok, nego mora da dođe do polnog odnosa, a da se to osamljivanje ne uzima u obziru. Dobro, juče nismo rekli, međutim to ćemo da ovdje spomenti, da je uzrok ovog razilaženja, opet se vraća na jednu meselu ili na jedno pitanje iz usuli fikha, iz temenja islamskog prava, a to je da li se praksa, odnosno da li se mezheb ashaba, to se zove u usuli fikhu, ta mesela se zove mezhebu sahabe, mezheb ashaba. To jeste da su ashabi u određenim situacijama, to jeste kada su ičtihadili i kada su došli do nekog propisa na osnovu ičtihada, Znači, ne na osnovu Kur'ana nekim dokazom jasnim iz Kur'ana i sunnete, nego čisto njihovim ičtihadom, da li se taj njihov, njihovo mišljenje, dali se taj njihov pravac uzima u obzir, to jeste, da li je obavezno uzeti po to mišljenju ili nije. Pa tako, na primjer, Imam Šafja kaže, nije obavezno uzeti po njihovom mišljenju, jer je to samo, šta? Ičtihad. I to je mišljenje također, poslije odabro ga Imam Ševkani, rahmetullahi, ali, dok ostali dio uleme kažu, da je mezheb, ashaba, nešto što je šariatski dokaz i što ako ne nađemo u Kur'anu i sunnetu da se uzima to u obzir. Znači to je šta? Pojašnjenje samo uzroka ovog raziračenja. Dobro, ovdje samo da kažemo, znači ovdje smo spomenuli, ovo je da kažemo osnov i rekli smo da je ispravno mišljenje šta? Polni odnos i neosamnivanje. Jel' tako? Dobro, ovdje ćemo spomenuti da kažemo samo nekao mišljenja koja su uzrok, koje su i ištihad, uleme, međutim koja nema nemaju dokaza do da kažemo iz Kur'ana ili sunnata ili čak ni iz praksija shaba. Pa dakle, prvo mišljenje od ovih, jeste mišljenje Malikija. Predhodno smo vidjeli šta? Da Malikije ustavljavaju da do dođe do pravog polnog odnosa. Međutim, kažu Malikije, ako bi žena boravila u kući svog muža godinu dana, Iako ne dođe do polnog odnosa, samim njenim boravkom, koji traje godinu dana u kući svog muža, obavezno je postaje da šta da zasluži, to je jesad, da isplati čitav mehar. Je, je li jasno ovo? je znači, ovome malikije šta? Dodaju da ukoliko bi žena boravila godinu dana u kući svog muža, pa makar ne dođe do polnog odnosa. Znači, mi vidimo šta sada ovdje malikije, Pravi i svog pravila jedan izuzetak iz svojih pravila koja ih supšta spomenuli a to je da mora da dođe do polnog god. Možemo da kažemo kao da oni uzimaju u obzir ovo oslanjivanje, mađuutim da kažemo ako ono traje ili ako znači traje godinu dana, to jest ako ona boravi u kući svog muža godinu dana. Naći jedan izuzetak iz njegovog mišljenja. Drugo mišljenje jeste mišljenje <mijenia> od imama Ahmeda rah rahmetullahi alejhi koji kaže da Ako bi čovjek dotaknuo ženu, znači svoju ženu, samo ako je dodirne, znači šta, samo ako je dodirne, na primjer ruku je sa njim ili dodine, pa kaže, pa makar i pred drugim ljudima, on kaže, postaje obavezno ispraćivanje čega? Znači, Čitavog mera. Dobro. Međutim, znači, rekli smo, to su mišljenja koja su i štihani koji nemaju nekog jasno da kažemo dokaza iz Kur'ana, sunneta ili ovaj, prekse ashaba, nego su, da kažemo, ovaj plod i Čtihad. Dobro. Druga stvar, druga situacija, kada šta? Žena ima pravo na čita mehr, to je da... Ovo je čini, Kada druga situacija, kada žena ima pravo na... Čio mehr. Kada dođe do... smrti. Dobro. Kada dođe do smrti. Međutim, šta ko je došlo do smrti, a nije bilo polnog odnosa... Svet svijetno. Nekaj nekaj. <laughs> nekaj nekaj. Znači došlo je, pasite, došlo je do smrti. Čovjek je oženio ženu. Umro je. Međutiti nije sad imao polni odnos. Zna ima pravno da čita mehar koji je pomenut? Ovdje smo rekli primjer hiljadu maraka. Ima. Ima. Ti? Ima pravno. Ima li tko da kaže da ima pravno da čita mehar? Pola mehar. Pola mehera. Pola mehera. Pola mehera. Meher. Gdje <laughs> ti se... Juče jesmo rekli. Juče smo rekli. Juče smo, smo, smo rekli. Jeste da dođe, prvo da dođe do polnog odnosa. Ako je razvede prije polnog odnosa ima pola mehera. Međutim, ukoliko bi došlo do smrti, pa se ne razvod brake, nego ako bi došlo do smrti, pa mekar bi bilo prije polnog odnosa, Da ona ima pravo na koliko? Na čita meher. I ovo je mišljenje, iđima ashaba, nema razvila ženje, ni kaptu, znači, pazni. Kada u pitanju, kad žena ima pravo na čita meher, to je šta? Drugo stanje koje je? Smrt. Se jedno bilo polnog odnosa, ili ne bilo polnog se ja. Morate malo malo biti. Neko misli tamo, neko tamo, neko... će se oženiti? Htjeli spravi s tobom i profesion, taksi? Htjeli smo umršena, ovaj jeho vanna. malo više. Znači rek smo, došlo do polovodnose ili ne došlo, ako dođe do? Do smrti. Dobro. Zatim prelazimo na drugu situaciju. Znači, polo je meher šta pomenut u aktu vjenčanja. Međutim, u sledećim situacijama žena će zaslužiti samo pola pomenutog mehra. Znači, rekli smo, naveli smo primjer da je spomenuto u aktu vjenčanja koliko? ila do maraka. Dak znači, ju sredjačim situacijama ona će imati pravo da uzme samo testo maraka. To je ukoliko dođe do talaka, međutim paste. Uzmi dobro zapamti tek rekli smo talak. Do talak, ako dođe do talaka prije porno odnosa. Dak znači, čovjek je oženio ženu, međutim prije nego što je imao polni odnos s njom ili prija nego što se prija nego što se osamio s njom, rekne joj šta? Razvedena si, puštena si tako tuki, tizvaki, i tako dalje, talaktuki, antitalik i tako dalje. U tom slučaju žena ima koliko? Polome. Sljedeća situacija koju učin nismo spominjali, a to je, dobro sada, slušaj. To je svaka rastava, znači to je svako razilaženje između muškarca i žene, koje dođe prije polnog odnosa, a muž je uzrok te rastave. Ači šta? Svaka rastava prije polnog odnosa. A muž je uzrok. Te rastave? Žena se služi koliko? Pola me. Dobro. Šta oni imali? Šta oni mane? Što pao? Muž uzrok, hoaj. Da ne mora, bi pa ne može to da kaže Jeste li? Dobroći. Ovo pa Znači, rekli smo tamo talak. A ovdje smo spomenuli rastava. Znači, može čovjek da razvede svoju ženu na više načina. U stvari, da mu ona prestane biti žena na više načina. O, to, o tim načinima ćemo opširnije govoriti kada budemo govoriti o razvodu braka. Međutim, sad ja ćem ukratko spomenuti nešto o tome i reći. Znači, draga braću, nije talak. Jedini način da dođe do rastaje braka, to jeste da čovjek rekne svojoj ženi šta? Puštena si, na si. Neko postoje neki drugi načini da čovjek može šta? Da razvede svoju ženu. Dobro, imamo, ko ima od ovu skriptu pred sobom, nema od ovu broja stranica, međutim to je 13. stranica dođe. Tamo znači treća od zada. Spomenuli smo nekoliko, u stvari u Lema je spomenula nekoliko vrsta Takvih šta? Takvih rastava. Tako, na primjer, ukoliko jedna od vrsti rastave koja na neki drugi način, a ne talak, jeste Li li'an. Jeste kako? Jeste li'an. Znači, to je jedna vrsta, vam vam vam, vi naslanja, nema naslanja. Ajde ovdje. Vi svi što se naslanje otvorićete, kako se kaže, iti, iti. Da bolje, jer nam vruće je kada se naslanite onda se spava. Ajde prijećete vam. Vi s aktivni učesnici. To je vrsta rastave, da, na primer, čovjek, usvari stvari, zna li ko šta je li'an? Kako? Kako? Dobro. Kako dolazi do li'ana, kako zna? Ako nema Ako ponema se douka ovaj čovjek posumnja je vidi svoju ženu ili ona njega u aktu spolno odnos sa nekim drugim. Tačno? Znači, sa njenim nezakonitim mužem. Dobro? I onda oni idu pred kadiju ili pred nekog učenog i međusobno se četiri puta optužuju o naradu. Tačno. Dobro? I peti put alahoaj, prošli zakonom sa lavom, peti put alahoaj na se nas predvajaju ako lažu. Kada se raziđu na taj način, da li ikada mogu da se ponovo spoji? Ne Nikada? Nikada. Međutim, nije predvodno razvoj svoju ženu? Nema vizet. Znači, jedna od vrsti, znači ne mojete sad, samo razumite što je li'an, ne mojete pita ako ovo, ako ovo jećemo posebno, šta uzeti ovu temu. Znači li'an je vrsta rastave braka, gdje? Naprimjer, čovjek optuži svoju ženu da je učinila šta? Zinaluk. Međutim, on zato nema sedoka. I on kaže: "Tisi, sapočini počinila? Zinaluk, nema čet se doka nema ništa. U tom slučaju dolazi pred kadiju i zaklini se četiri, to jest da pet puta. Da da ona to učinla. Ona se zaklini nekoliko isto četiri, to jest da pet puta. Daklje znači, peto put peti put. ولا خامسه ان فذهب الله عليها ان كان من الصادقين. A pjeti put daj Allahovo proklepstvo, Allahovo srđba, na ako on govori istinu. Kada se to odnesi, kada oni prestanu sa tim zaklinjanjem, znači tada, da kažemo, dolazi do rastave braka. I nakon tog razila ženja koji je uzrok lianom, nikada više ne mogu šta? Da se povrati. Nego oni za sva vremena jedno drugome Šta postaju? Dobre. Postaju za povrati. Vidjet ćemo ovdje, postoji mišljenje da može da je povrati košto je mišljenje u ukoliko jedno od njih kaže lagao sam. Znači, jedan dio samo oleme neme kaže ukoliko rekne lagao sam i znači prihvati na sebe kaznu potvore, da kada može da je šta? Da je povrati. Međutim, kažemo, osnovi je da nikada ne mogu da se razmišta. Tako da vidimo da onda, da iznam slučajac, Analogno razvodu prije polnog odnosa dodaju svako drugo razilaženje prije polnog odnosa. A jedno od tih razilaženje jeste li'an, znači jeste proklinjanje. Znači, ukoliko dođe do li'ana prije polnog odnosa, žena ima pravo samo na pola mehra. Ima pravo samo na pola mehra. Znači, šta? Haso oželio Fatu. I prije nego što su imali polni odnos, On obtuži nju da je šta? Počinila si nalog. Ili da je vidio, ili kaže to djete što nosiš, nije moje djete i tako da nije. Uglavnom, kaže, uradila si što ne treba. I dođu pred kadiju i prokrenju Kada Tada dolazi do šta? Rastave među njima, ali ta rastava je prije bila polnog odnosa. U tom slučaju ona ima pravo na samo pola mehera, ono je prethodno odredio koliko? Hiljadu. Maraka ona uzma samo pola mehra. I zato je zato su islamski učenjaci postavili pravilo koje glasi da svaka rastava pri opornog odnosu koja dolazi od strane šta? Muža da je da čini da žena ima pravo samo na polame. Neki dođu i kažu, razumiješ da ovdje može i žena da bude uzrok ove rastave. Međutim mi kažemo sad da muškarač uzrok te rastave, nećemo sad ulaziti u da razila žena. sljedeća verzsa jeste ima al ila jedno od razilaženja između muškarca žene jeste i razilaženje koje se zove ila al ila znači koji je kuranski osim kadi koji govori u kojem se govori o -i ila i šta ila lil ladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa'infa'u fa'inna Allahe ghafuru rahim takočer jedna od vrsti rastelje između moshka i žene jeste rastel koja se zove al-Ila a to je, da se čovjek zakone Allahu jalla šanuhu i kajže neču imati polni odnos so svojom ženom četiri mjesece neču imati polni odnos tako mi Allaha neću ti prilaziti četiri mjeseca. Neki kažu da je, kaže samo četiri mjeseca, to je ilah, neki kažu da treba reći preko četiri mjeseca, znači pa makar malo preko četiri mjeseca, uglavnom četiri mjeseca i preko. Dobro, jedan dio uleme je da ovdje kaže, da ako se on ne povrati, ako ne ima nepolni odnos sa ženom prije četiri mjeseca, da samim, prekoračenjem četiri mjeseca da automatski dolazi šta do razvoda. Znači, na primjer, haso rekao Fati, neću imat polni odnos sa tobom četiri mjeseca. Naprimjer, to je rekao prvi prvog, prvog januara. Prvi, koji će biti puna četiri mjeseca, znači puni petog. Prvo, prvo prvog maja. Znači, čim nas bi prvi maj, automatski dolazi do rasta i brata. Drugi dio uleme kaže da nakon što prođe taj period od četiri mjeseca, a on ne priđe svojoj ženi, da će mukadija narediti ili da ima polni odnos sa svojom ženom ili da je ili da je razveden. Također, na primjer, jedna od vrsti razvoda jeste el-a'innih. ili alainne, a to je ipotencija. Znači, ukoliko znači, dođe do razvoda braka, radi ipotencije muža, tada dolazi šta? Do toga žena zaslužuje samo pola meher. Naprimer, čovjek oženi žan u aktu vjećanja spomene meher hiljadu maraka. Spomene meher hiljadu maraka. Oni se sastanu Jel' ja, li tako? Međutim, dođe do čega ustanovi se da delni potentan da ne može da ima polni U tom slučaju se kaže, ukoliko bi se, znači ukoliko se rastaverali toga, to je to jedan od uzroka da može da dođe do razilaženja između muškarca i žene, u tom slučaju žena zaslužuje samo pola mehe. Dobro. Ovo su kažemo sva stanja, znači kada, znači sva ova stanja, dobivaju propis ovoga, znači ira, dobivaju propis talaka prije polnog, odnosno. Znači ovi propisi svi analogno, šta? Rasa i brak, kako se zove talak. A talak je šta? Da čovjek svojim riječima, da čovjek svojoj ženi određenim riječima rekne razvedena si, razvedena si, razvedena si. Ili samo je rekne jedan put ili je rekne? Ovo je raziv nijana, znači... Od, ako dođe do proklinjanja supružnika prije polnog odnosa ili uopće? Polnog... Sve ovo prije polnog odnosa. Znači sve? Sve ovo prije polnog odnosa. Znači zaslužen cijom ehre? Oto... Ako dođe do proklinjanja nekog polnog odnosa, ona zaslužuje koliko? Svet. Zaslužuje cijom ehre. Dobro. U ovom trećem slučaju on su se osambe znači. Ola je jedan kauda, razumiješ li? Oni kažu, razumiješ da je, da je ne posebno propis. Dobro, sljedeća. U stvari, pazite ovo. Rekli smo ovde sada da u evo pažu. Da ponovo povežemo, iskelu sam iskelu. Rekli smo ali kako da imamo dvije vrste mehra. Prvi je... ...el muadžan, a drugi je il muadžan. Je li kako? Šta je mehra koji se zove mehra il muadžan? Mehra koji je potrebno da mužda ženi... Za vrijeme samo aktu vječanja. Znači koji samim aktom vječanja žena imala pravo da traži taj meher. Dobar. Šta je meher mu eđan? To je meher koji se može plaćat do odberta. Nije, nije, nije. Šta je meher mu To je meher koji je dužan muže ispat slučaj smrti u slučaju razvoda. Slučaj smrti u slučaju razvoda, brak. Znači rekli smo znači, da je običajno pravo ovdje kod nas, osnovi da, znači dolazi do njegovog isplaćivanja ako dođe do smrti ili ukoliko dođe do razvoda braka. Dobro, šta je dokaza ove dvije vrste mehra? Dokaze običaj. A osnova, a šta je opet dokaz na A to je šta? Šta je dokaz? Rekli smo jednu praveru. Znači na čemu se meher gradi? da Na dogovoru. Meher... Da se meher gradi na opostranom zadovoljstvu. Znači, na što se god oni dogovore, jedno i drugo znači opostrano zadovoljstvo, da je to šta? Da to biva meher. Tako su generacije muslimana uobičavale da jedna vrsta mehra bude meher mu ebžan, a to je da dođe do njegovog isplaćivanja samo Znači, ukoliko dođe do smrti ili razvoda, razmiš brak. Ako žena rekne čovjek za pet godina, ispravno je. Znači, shodno kako su se, oni dogovorili. Međutim, rekli smo, kada se samo spomenuje mu eđer, bez ikakvog drugog roka, da se misli potim da dođe do njegovog isplaćivanja, samo talakom i samo sve. Moraju oba do ova mehna da se spomenu? Ne moraju. Ne moraju? E, hajde, sad podle dajte jedno pitanje. Videli smo ovdje situacije u kojima dolazi do isplaćivanja samo Ja tako. Šta ako je u aktu vjenčanja bila samo bila samo Mehar koji seve mođe. Naprime. đe Mome. Nema da potgur. že nije se. Moer se o ženije. pa ženi je o neku Fa i dogovorili se šša da Mehr bude koliko? kolko do Maraka. Međutim, samo mehr muadžal, znači nema onoga muadžala koji dolazi poslije, nego samo mua sa aynom mua, muadžal, samo njegajma, to je hila domaraka. I Moamer čim je sklopio akt venčanja sa ženom, šta? Njoj spravi. I kaže, evo ti, odmah tu pred hođom koji je vjenčao, jer tako odmah da tu hila domaraka. Međutim, razrede svoju ženu prije osamljivanja, 50 prije polnog odmrsa. Šta je sad? Pola je pola, pola je pola. Pola je pola. Šta je još toliko? Još toliko je da još 1.000 marka. Gdje je li liko ovo mišljenje? <laughs> da je još trebao još 1.000 mark kadat? Znači, patite, on je njoj na početku isplatio koliko? Odmah je da 1.000 marka. Međutim, razveo je prije nego što se osamio sa njom. Znači ona ostala kod svog babe, posle, pazite ovo, na primjer, u nekim zemljama, tamo ima halal ašikovanje. Znači, ne ovdje, nego čovjek ašikuje sa svojom ženom. Pa tamo, na primjer, u jednom velikom broju arapskih sredina napravi se akt venčanja, pravi akt venčanja između muža i žene. Znači, sad Moamer dođe i oženi Fatu, i tu pred nje, sve. Međutim, kod ni običaj, da jednu godinu, dvije dana, svak ostane kod svoje kući. Međutim, da se oni posjećuju, familija posjećuje familiju, familiju oni izađe sa njom u grad, međutim, ne dolazi do osamnjivanja. Tek nakon toga, dolazi tako da kažem da ona prelazi njemu. I zato to mislimo, na primjer, kada kažemo, da oželi međutim, da ne dođe do osamnjivanja. Znači, nije ko ste ode kod nas običaj, čim je venča odmah vodi. nego ona ostane određeni period kod svoji, do, da bi došlo do na halal način, A ako bi je razvojao, da plati samo pola mehra. Pola mehra. Dobro, na primjer, tako se čovjek oženio. Ona će ostati godinu dana kod svojih. Međutim, on je nju na samom početku dao koliko? Dao do maraka. Međutim, nešto se oni preko telefona, šta ja znam, posveđaju, a pa se oni su muž i žena, nema mlaki cura. I oni ju razvede. I šta sada? Hoćemo vrati pola mehra? Ha? Ja mislim da ne. Ja, znači, on je, je prav, pa on da je pucajao od ima pravo njemu da se se dok je ne spati. pazi, on je njemu sad razveo. Hajde. On je raz isplatio meni 1000 maraka, ali je šta? Razveo. Razveo. Pala. Kad ja? Vraća. Vraća. Ko kaže još nek digne rukh, nek ništa na ne golkom isi da će vrat? Samo srelično mislenca. Ja. Ko misli da neače? <Ve Weird> što? Nikad i kad digni ruku. Dobrza chodije propista da će on da će ona njemu vratiti koliko vratićemo pola mehra. Vratićemo koliko pola mehra. Dobro. Ma šta? Rekli smo ako nije isplatio meher ništa od tog mehra Je pa, je Ako je 300 maraka, na primjer... Jeste li razumili mesela? Sljedeća mesela, jeste stanje kada žena gubi potpuno pravo na meher. Znači, ovo je sada izuzetak onome što smo rekli, da je meher lađen u smislu da kad tad mora nešto platiti. Mislim, mi smo rekli kad tad. to jeste da bi bolje shvatili. Međutim, ovo nije izuzetak, zato što je žena zaslužila akto mjenčanja mehr i je obavezan. Međutim, radi nekog razloga je ha, izgubila pravo na taj mehr. Znači, zato i kažemo, jest izuzetak, ali je izuzetak. Izuzetak je zato što smo rekli, da bi lakše shvatili, da kada tada mora da primi nešto od mehra, da isplati nešto od mehra. Međutim, ovde sada ništa ne dobiva zbog čega, Kažem, ona ga je samim aktom vjenčanja zaslužila, ali ga je radi određenih razloga izgubila. Tako jedna od vrsti kada žena potpuno... Znači, stanje kada žena gubi pravo na mehr. Stanje kada žena gubi pravo na mehr. Ja vam sad neće pojašnjavati prvu stvar, naslijed tamo u skripti jer je malo teža. a rijetko se dešava. Pa ćete vi svat... To je slično ovome, samo što, znači svako razilaženje koje dođe od, a žena je uzrok tog razilaženja prije polnog odnosa, ona gubi pravo na mehr. Naprimjer, kažu, ako žena na uzu bil-lajta'ala učini riddet, odpadne šta? Od islama. Odpadne od islama. Čovjek vjenča ženu i na uzu bil-lajta'ala ona izrekne reči kufra. Opšuji Allaha. Znači onda je došlo odma do pucanja braka. Samim tim riječima... Šta samim tim riječima dolazilo je do... Došlo je do pucanja braka. Ako je ona rekla te riječi prije polnog odnosa, ona gubi pravo na mjeru. Međutim, ovo riječ ko se dešava, kako vi ga tamo pročitajte? A šta komuštarac to kaže? Onda, razmišljati na osnovu, ako je došlo do raziraženja od, razira od njegove strane, razmišljati znači da ona ima pravo na polo vidjet <Coughs> će tamo, ja ne znam, jesam tu spomenul glavnom, nisam tijel da puno tu spomenim, ali... Dobro. Toj ste tamo nađači, sad počinjemo kada gubi pravo na... Pod broje 1? Hula. Ako dođe do razine ženja, između muškarca i žene koji se zove kako? El hula. El -hula. El -hula. Hulu'u. Hala'a jahla'u znači nešto skinuti. Skinuti nešto sa sebe, odbaziti nešto sa sebe. Tako ova vrsta razvoda braka, jedna od vrsti razvoda braka zove sa hula'u. Oso mi smo rekli, u svari, kada budemo govorili. Slušajte dobro se. Kada budemo govorili o razvodu braka vidjet ćemo da je muškarac taj koji jedino ima pravo šta? Da razvede svoj ženu. Znači ako žena rekne mužu pušten si, razveden si i malika koji nema nikakvog ibreta. Ne uzma se to o i bret nego, međutim nekad ovdje kod nas Boga mi može. Znači ako žena rekne gubi se, nikad se više ne pojavit. Nije to, to ja nije mercema. To se uvasni ovdje dešava. Kaže jedan brat si pitanje, Allah im bilo. Kaže žena pobila. Kaže došla. Uzela stvari, uzela to i kaže, pobjegla. Kaže, šta je sad, hoće li ja nju isplaćivati nisam ja razvojem, ona pobjegla. Kaže, vallahu a'ala, vallahu a'ala, zna šta je ovdje propisa. Znači, žena došla kad nije bio čovjek ući, odključara, šta, ode kod nas, među našom braćom i sestam, a? Odključala, uzela svoje stvari, došla s babom, odključala, uzela stvari, razmiš, pobjegla. Svi ovaj, ko brate, ženska glavu, nema šansi. Znači, nema idet, i da, da se mora provesti u kući muža da ovo što glavno ona, šta? Pobjega. Dobro. Sada, znači rekli smo da je muž i muž taj vidjet ćemo tamo vodlaj braću, propisi razvoda braka su toliko upotrebni i toliko osjetljivi. Da čovjek samo ako rekne ženi razvedena si, da je gotovo ona razvedena. Čak i ako je rekne šta u šali, Kaže Allah upo sanika salatu wasanika. Thalathun, jiddu hunna jiddu, a hazlu hunna jiddu. Tri stvari su i ušali i u ozbilj isto. Kaže to je nikahu, vattalaku, vallata. Kaže to je brak, razvod braka i puštanje roba. Ima u nekim evatima rađa, povraćanje u nekim, da je zakljetvo i tako dalje. Uglavnom, čovjek je Uglavno, ako bi u šali rekao ženi, pu, pu, puštena si, ra, razvedena si gotovo. Ona je od njega razvedena. Znači nema, na kaže ovo mi se na broji, nisam znao, ne može ni da rekne nisam znao, jer malo se, ima je gdje da pita, ima je gdje da nauči i tako dalje. Ovo ćemo vidjeti kada budemo govorili o razvodu braka. Međutim, onda sad moramo spomenuti jednu vrstu razvoda, to je hula. I, da bi ovo razumili, znači kažemo u osnovi da je jedino muš koji može da razvede ženu u smislu, da joj on, ako je rekne riječi razvoda, ona biva razvedena. Dobro. Međutim, Ima jedna situacija, jedan propis islamski, a to je da kada žena traži razvod od svog muža. Znači, pazite ovdje sad. Ovdje znači nije pobjegla kog slučaja što smo spomenuli, nego, na primjer, ne može da podnese svog muža. Allah je na lišanu dao nešto tu, ne može da ga, razmišliš šta? Smisli. Podnese, ne može ga smisli. I... Ona sadar, al pastava suha'na. Znači, kako Allah je ženom, kad govorio talak, kako kaže šta? Fa imsakum bi ma'aruf, av tasrihum bi ahsani. Ili je držite na lijep način, ili je pustite i na liep način. Znači, čovjek, ako će držati ženu, da je šta, da je drži kako, razmiš, da je čini dobročenstvo. Ako će razvesti, takođe, da je na razed, na jedan lijep način, koji dolikuje dobročenstvo i tako dalje. Dobro. Međutim, sada ona ovdje dođe i kaže, ja želim da se razvedem od svog muža. Ili kaže svom mužu šta razvedem. Međutim, on sad joj kaže, ženo, što ćete razvedet ako te razvedem, moram ti možda isplatiti meher. Ovo. Ona njemu kaže, ili kaže, moram ti isplatiti meher, ako mu eđer, ili kaže, ja sam ti dao meher. Ona njemu kaže, slušaj, ja tebi vraćam tvoj meher. Ili ti halalim meher koji si mi dužan, Samo da me razvedeš. U tom slučaju kada muž razvede svoju ženu, to se ne talak, je li tako? Nego se zove kako? Hula. I to se kod nas prevodi kao sporazumni razvod. Znači, prevodi se kao kao sporazumni razvod braka. Dobro. Većina, samo da znate, većina islamskih činjaka kažu da ova Da vaajš šta? da hulošemo. Da ovaj hulo ima propis talak. To jeste da ide ka čo je raz zvede svoju ženu kolko. Tri mjesečna, mjesečna prana. Ja tri mjesećna pranje o tričtač. Do Načini karme đtim ispravne tri jesećna pranje. dobro. Znači, Većina kaže koliko da je žena nakon ovakve vrste razvoda da treba čeka tri mjesečna pranja. Međutim, dok postoje mišljenje, to je mišljenje mama Ahmeda, da je koliko idet žene nakon hula, samo jedan hajz. Znači da je nakon ovakve vrste razvoda da idet žene samo jedno mjesečno pranje. Sve čemu se na ovaj propisa vratka da budemo govorili o razvod, braka i vrstama razvoda, čega... Brake, dobro. Tako da vidimo da u ovom slučaju, da je žena šta? Je li zgubila pravo, da? Isgubila je pravo na meher. Da, glažite tu, recimo, ko je sad spomenuli, pravi ide 3 mjeseča na pravnju i 1 mjeseč na pravnju, ali, recimo, je tu pravi ovdje, da, da će ona čekati u kući svog muža. Znači, to ćemo da se, sve... Može se ona predomisliti to? Pazi, nakon ove vrste razvoda, ja nemojte... Detala nagradi što piteš, ali ne možete se preopteričavati. Ova vrsta razlika, nakon ove vrste razlika braka, žena postaje Bain. To jeste, ne može muž ponovo povrati osim sa njenom voljom. Dobro, da sad ne ulazim u ovo, ne možete pitat nezano za ovo. Da vam objašnjamo šta je sad Bain, Beynuna, Kubra, Beynuna, Suhra, kao čovjek može povratiti ženu bez njene volje, kao sa njenom voljom i tako zadnje, da, da? Ne ozijemo teme da se ne preopteričiti. Nešto nema, ovaj, nismo gledamo kaođu kad seacije iz islama pa prije polno godina yes. znači samo se to desi nakon polog. Treće smo. Dakle, znači, ako se desi nakon polog godina žena opet ima pravo na jedan dio m. Maćete mi malo tu. Azmir sada govori budućinjak. Jer ako ima pol godina sa u čovjek ako ima pol godina sa ženom, pa makar bila vrsta braka koja je fasit nikah, fasi najispravan vrsta, najispravna vrsta braka, žena opet radi polnog godinosa zaslužuje taj dio m. To ćemo kasnije, kako se kaže, pa ja mogu da da ostali namo Znači zato što sad pa ste, sad malo izlazimo skroz sisteme idemo ono što ćemo godinako nekolika drsa. Ali vam ukratko pa radi čega da bi razumili ono o čemu govorima to je kada žena gubi pravo. Nači tako da smo vidjeli ovdje se jasno možemo zaključiti da je ovakoj vrsti razvoda da je žena šta? Izgubila pravo rame. Zato što ga je šta? Ili vratila kao što je bio slučaj ako je bio isplaćen a došlo je da razvoda prije polnog odnosa, ili joj je on bio dužan, a sada sa njim spada šta taj meher. Druga situacija, zna li ko drugo stanje, u stvari prije ovog pitanja, zna li ko dokaz iz sunneta za razvod braka koji se zove hulama? Ima li Ali kakav primjer? Samo ova straci. to je slučaj ovog Asada koji je jedini spomenut pojmenut u Kur'an, Zed, ali ne? Nije to? Ali to je Asada. No, Ibn Qajs, dobro. Kada njegova žena pražila da se rekle ja ne lezim u njegovu, njegovu ponašanju velje, ali mrzim za hvalnost u Islavo, ja. mrzim kufr, sanjim ti što s njim u braku. I onda je, onda je poslanic vas jedan nju pitao, hoće, hoće mu vratiti vrt koji je on, on je, je rekla, hoće mi, onda je, evo, sabitak Bikajcu rekao, a, bra, uzmi vrt i a, razvedi jednim to. Jes. Znači ovdje je ona rekla, ovdje ona došla od poslanika i kaže, Boži poslaniće, ja ne prezirujem kod ništa niti din, niti huluk. Ali kaže, ne mogu da ga gledam očima. U yeah. jednom rivajetu kaže, da mogu da mu plune mu lice, plune glavu. Međutim, opet vas da, Subhana, podlega. Žena govori svoj hal, svoje stani. Iskrenost ashaba i ashabi, kada dođu do propisa. I kaže, aposanika, anehi salatu wasalam, hoćeš li mu vratiti hadiku, to jest vrt, koji je bio meher, kaže, hoću. Pa je došao šta? Došao постаник кой каже постаник اقبل الحديقه وطلقها تطليقه 프리미 узми врт и талак нея талаком йод я докас جمهورу леме кой кажу да е холок сима се прописе да први да она тражи од мужа да е разведена не жели да е разведена Znači ona traži od muža da je razvede. Kaže, ženi da ostane s tobom, hoću razum. Međutim, on neće da je razvede. Šta tada? Kadži, kadži. <coughs> Ide kadi. i. Druga situacija, kada žena gubi pravo na cijom mehar, tova ćete mi vi dati odbor na ovu pitanju. Drugo, kada je drugo stanje, kada žena gubi pravo na cijom mehar, neka digne ruku. Jak samo dikne ruku. Kad učini iz nalog. A nas je je ok. Dobri, pod po nama. Kad je pod po nama, pod po nama zna. Ne dikne ruku. Kao halal dimar. Tekaško Pa znači, to je halal. Dobro, Dobro Vi ste rekli halal. Kad pod po nama. <laughs> to se već spominjalo, to, to se spominjalo te sliče. Kakva je, je između halana i poklonutu? A Ko zna nekad digne ruku? Halana učin. Kada je? Pa znači on je isprva dužan da ispava, potom kona je... Dobro, odište. Rekajte se dali li ste odgovor na Dobro, zna ali još ko reći dokaz za ovu iz Dovukaz izo iz Pru'ana? Allah je zaš'hanu kaže osim u komani držav sute illa ja'fu'na osim do'ne o proste Zna liko drugi? To je za halaldi, ali za poklon Zna liko? Fejn tibne, le nemoj tibne Ajo? Fejn tibne leko? Fejn tibne leko? Fejn tibne leko? Fejn tibne leko? Fejn tibne leko? Fejn Ako mužu pokloni ili halali meher. Ako mu pokloni pod 1, pod A, pod B, ako mu halali. Šta to znači nam pokloni, na primer, sada oženio se Moomer. Moomer se ponovno oženio, oženio neku fatu i on njoj isplatio hiljadu maraka ne. I u toku braka ona njemu kaže slušaj ili kad joj njoj da ona kaže Allah tebe nagradio, ja te tebi vraćam mehr, tebi kako se kaže daj, daj Muammeru sadak. Ne mora, nego povrati mehr i kaže šta? Znači samim tim ona je pravo na taj mehr. Dobro pitanje, ako Fata vrati Muammeru mehr, on je dao, evo ti, ženo hiljadu maraka. Ona uzela, kaže Allah te nagradio, evo tebi, ja bi vraćam. Ana da razconta e, Zahira Dumara, che mogla sa kupiti, baba, pet šalova, mogla se kupiti ovo, mogla se kupiti ovo. Kaže, "Bona mama, vrati mi to." Izvolja, bravo. Custom mark, je to propis? <tipravene> Jel' zgubila pravo na meha? Yes, yes. I malo da kaže, "A pa zala lađinu šanu kaže, "In up banalakum." A kvarmo ne to daju od traga srca, drage volji. Zašto da to jeđete Rani od Marija? Što je zbioo pravilno, ona nije tražio voljom, znači. Pa ona je sad njemu rekla, radi, znači. Pa njemu rek, evo, znaš, ona je šala, pa komister. Košni <tis> čovjek <tis> dosta situacija to učini. I kaže, "Alo, ja te bih nadmarača." Među tim onda kaže, "Jo, Boga mi 1000 maraka, to je kod deset baba. I kaže, "Vrati mi nego to." Ale šta je sad, ima pravo nema pravo? Nema pravom i to je mišljenje četvorice mezheba učenjaka i četiri mezheba i svi drugi učenjaka. Osim tu samo se razilaži šurejh, ko? Šurejh, jedan od iz generacije Salepa. On kaže ko nam povrati, to je dokaz, to je znak da ga ona nije dala, drage vođe. Dobro. Sljedeća situacija rekli smo da moramo halali, to se odnosi našto, znači da Si dužan ženi da isplatiš da do maraka. ona ti još nije dala i ti kažeš šta? Ona kaže šta? Halalim, ti ne trebaš budati. <tipra> Čim je rekla te riječi gotovo? se prava na meher. Je <tipra> li vam sad, ako sega ovoga jasno šta znači da je meher vāđib, a da je njegovo spominjanje u akhtu sunnet? Je sad jasno? Znači uvijek da kažemo, žena akt uvjenčanja zaslužuje meher. Međutim, Bože da ga izgubi. Radi, ali samo istupanje moktvenčanja, ona je dobila pravo na meha. Koliko ima još od ovog časa? Još pet minuta. Još pet minuta. Nema to nikakove. Znači ušali, ne ušali, razumiješ li? Dobro, to ćemo ako bude, inša Allah i ta'ala, ako nam Allah mogući vremena i zdravo, išta, da budemo radili propise ilmu'amalat, znači propise međusobnih odnosa među ljudima u smislu trgovine, poklanjan i tako dalje znači sve ima šta svoje propise tako na primjer isto ovoj meseli ćemo možda braćnom žavu ćemo dodati jedno pitanje onaj vezano za vezano za ovaj iz e, trgovine nego iz mohamelata znači međuljudski među odnosa a to je poklo, poklon ili pitanje poklona zato što se puno veže za porodično prava, to je braćo a možemo ga sada spogljeniti Na Naprimjer, da se dosta puta dešava da čovjek za svog života pokloni šta jedan dio i imetka ili jedan dio novca nekome od svoje djeci. Naprimjer, ima dvoje djeci. Naprimjer, opet evo Moamer, ne ženi se sada. Ima sad Moamer s brata Husu. Imaju babo i babo kaže Moamere, evo tebi dva duluma zemlje. A vamo Husi ništa nedadne. Da li je to dozvoljeno? Da li je dozvoljeno, ovo? Yes. Ako prije, znači ako umre otac... Nije ako umre, znači u životu, zdravom babo, ko? Trešnja. Sad pitamo, je li dozvoljeno? Je li je haram to dobro da uči? Ko kaže da mu je dozvoljeno da uči negdje dihnije luku? Nema neutralne ne bit. Ko misli da mu je odozvoljeno? Ko, ko misli da mu nije dozvoljeno? Nausao chega misnite da doza, nausao chega misda ne da doza. Je nepravda dovo. Dobro, stai dokaz, isto je nepravda, ja dehaj malo svojim jetak mogu sad, ja sad uzima imam nem što to radim. Imam des mogu sad hođete da tkome ja hoću. Što, ne što sam učini nepravda, ako nekome nije sad. Primo kroana propis, To je propis? Kako glasim? ككل ناس القرآن ديتا كبس قرآن ديو قرآن دي دي الله Čovjeku da da jednom svojom djetetu, a da ne badne drugom. Jer hadis prenosi imam Buhari je muslim u svojim sahihima od Nooman ibn Bešira. Da je dao jedno dio imetka svojoj, nekom od svoje djeci. A da nije dao drugom. Pa su došli da poslanika, a.s.v. za to fitaju, pa je poslanik rekao Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci. Tako da kaže, je ovo ispravno mišljenje, da je obavezno šta? Da se bude, da bude pravedna raspodjela iza života kada se daje djece. S tim što sada, sada u Mezembu imama Ahmeda imamo dva mišljenja. Da li će i muškom i ženskom djecu dati isto? Ili muškarcu pripada duplo više neko koje ženi? Ispravno je mišljenje da muškarcu će dati duplo više nego ženi i u svom, za svog života analogno propisima nasljednog Čega nas nasljenog? Prave. Dobro. Drugi, ostali dijel uleme, znači ostale tri mezeve kažu da čovjek može da dijeli kako on hoći. Međutim, ispravno je, radi ovog hadisa Buhari muslimu prijateljeno prvo mišljenje. S tim što jedan dijel među njima je šehehu al-Islam viprita i mija, rahmetullah, kaže da ako jedno dijete ima potrebu iz nekog razloga za imetak, da je dozvojim da se da njima da se ne da drugom. Naprimer, ovaj je bolestan. Ne do Allaha. Bolašani potrebno mu je za liječenje, nema za Afrike da njemu da za liječenje, a da ne da drugi. Dobro. Šta lajtana nas rečemo? Sledeći ters. Ako je šta? ako je a spomenu. Odnosi se sve na to ako je Meher pomenut u waktu venčanja. Dob. Sada se dolazimo do stanja ako je sklopljen akt venčanja, tad ju meher nije spomenut tom prilikom. Dakle meher meher nije spomenut. Meher prilikom akta. Šehala. Ova rekao da srnotu trakom se ovaj, ovaj, ovaj, nekako je ovdje nekako učvrstiti Prilikom Dobro, pustite sad ovo od muzike Prilikom Čega akta vjenčanja Znači nije došlo do spominjanja mehra Prilikom akta vjenčanja I mi ćete vidjeti tamo u skripti Imate govor Ibn Ruşda Rahmetullahi Aleyhi U svom dijelu vidayatul mučtehid Gdje kaže da je po konsenzusu, islamskih učenjaka, dozvoljeno znači da doći do da dođe do doći do akta minčanja u kojem nije spomenut meh. Međutim i ovom prilikom zakonodavac je dao podredio određenu količinu mehražen. Naći onda kada nije došlo do njegovog spominjanja Pa tako onda, ukoliko čovjek oženi ženu, a ne spomene mehr prilikom akta njenčanja. U tom slučaju se dešavaju sljedeće stvari. Prvo, oni imaju pravo da se ponovo dogovore za svoj mehr. Znači, primjera, primjera kako? znači oželio Muammer Fad in nisu spomenuli meher prilikom Aktevinčanja. Međutim, prvi dan, drugi dan, kažu Boga mi, nismo spomenuli meher prilikom Aktevinčanja. znači ćemo sad? Kažu, hvajmo se dogovoriti. I dogovore se. I kažu, evo, može li, je li malo je li dovoljno, 500 maraka. Ona kaže, dobro, dobro 500 maraka hiljadu maraka, ona kaže malo mi 500 marakom, on kaže 700, 800. Uglavnom, na kraju se šta? Dogovori. Taj mehr, koji su se dogovorili... Ostavi sad, snim ili on, snim. Možete da vi sve. Taj mehr, na koji se oni sada dogovori. Znači, kao da se ispomenuo, prilikom čega? Prilikom mahtevinčani. I to je, sada znači, mehr. Pa tako, ako on ljuda kaže mu razvede, prije nego što imao osamljivanje sa njom, samo joj isplaći, a koliko? Polovinu, od kojeg i mehera? Od, dogovore. od toga dogovoreno. Me. Međutim, šta onda ako se desi, da oni nisu uspjeli da se dogovore? Nego on kaže toliko, ona kaže malo, on kaže toliko, ona kaže malo, nikako ne mogu da se šta? Da se dogovore. I odu u brad Kadija. Naprimjer, Adis, ti sada Kadija. Došao ti je mamer i oženio je Fatu. Međutim, priliko makta vjenčanja zaboravili ga spomenu meher. I on joj kaže, fato, hoćeš li 500 maraka? Kaže ona, malo. Evo ti 600, malo. Evo ti 700, malo. Je hoće ona, 5000 maraka meher. I dođu u tebi kadi i kažu, Kadija. Šta je ovdje sad, propis? kako mi ti prosudili? Adi se. Jel odredio meher načine koliko imaju žene u tom Dobro, imali li ikako sljedeće mišljenje? Je li to to? To je to. Znači, ja će njoj odrediti meher, koliko imaju žene, međutim, pašte, sada kažemo žene slične njoj. Žene, Slične noj, no, žene nije nog, ruka. Dobro. Šta je dokaz za ovu vrstu mehra? Znali koji kakav hadis? Gdje se koji je dokaz za ovu vrstu mehra? Dobro, vraćamo se kasnije na dokaz. Znači u tom slučaju kadija će odrediti meher koji se zove Mehrul Mithli, to jeste Mehr žena slične njoj. Znači ovo je prva, ili da kažemo koja, znači prva situacija kada dolazi do propisivanja ovoga mehra. To je šta? Ako se ne spomene u aktu vjenčanja i oni ne uspiju da se dogovori. Druga situacija kada dolazi do ovog mehra jeste da ako čovjek oženi ženu, I ne ima dne polni odnos sa njom, niti osamljivanje. A onda umre. Ili da kažemo o ženi je, pa umre prije polnog odnosa ili bračnog ili valjanog osamljivanja. U tom slučaju žena ima koliki meher? Meher ul-mihli. Meher žena, slične popnije, znači za pande. Nakovi se sada ozime selu vraćamo? Na kojoj se ode sam sa sobračama? vas šta vas ode, u ovaj slučaj i <tripti> svakoj vas ime sa ovom povezu? Svakoj umro, smrt. Kažem, da Kad riječ? <tripti> Kad je? Znači žena ima pravo na Mehrul misli i u ovoj situaciji. Znači reklimo prva situacija pod A je šta? Da ne spomenu mehr prilikom akta vjenčanja, da se ne uspiju dogovoriti odupred kad, kad ja određuje Mehrul misli. To je prva situacija. Druga situacija je da čovjek koji ženi ženu sklopi akt vjenčanja sa, sklopi akt vjenčanja sa Fatom, ali Moamer umre pije nego što se osamio sa njom. On njoj pripada koliko? Voli. Ona mi. Ovaj mi. Mekanekaneka. Aha, stan stane, stan stane. Ništa li znači prijetno. No. Muamer oženio Fatu. Koro konao O Muamer oženio Fatu. Ali umro prije nego što je imao polni odnos s njom ili prije nego što je samio sa njom. Koliko ona ima prije svega prava na me? 24. Cio meh. Cio meh. Ko kaže Cio meh? Cio meh. Kako Cio? Slušaj, ja Cio meh. Bez obzira što to je. E, koji braštim druga mura. Ve Ko kaže pola mehra? Vai Marko da kaže mehre ul misin Laila. Vai Marko. Pogori mo mehre Imaniko da kaže da u ovu situaciju ona zaslužuje Mehrel Michel. Imaniko da kaže to. Ko? On to misli da to. On to ne govori, on to ne govori. Da sante, sante. Pa kaže Muamer Wagenio Fanzuma. Sklopio adventčanja sa njom. Nije spomenuo Meh. Nije spomenuo Meh. I umro prije nego što imo polnijodnesenje. Bitno da tako. To nije spomeno, znaš. Ja to biti? To je hamdala, da sem ja pogrešil. Znači, da ste mi razumijem, to je najvažnije. Ja pogrešen, da bit. je biti. Dobro, hamdala, ozbjeno govor. Znači, v tom slučaju ima pravo na? Mehm. Ali ja vas sad pitam. Moželo vas ova mesela imalo povezati s jednom predhodom meselom? Moželo sam povezati. Sako jo? Znači ovaj. Ja bih obavezno prešao, čitao bih i pola, polaj Dobro. Znači, u, ukoliko dođe auto do svrti, imao pomenu da sam njega bilo ne imao, on taj čita me. Što? Kadlisto. To je taj sam. To je. Znači čovjek ako ima šta, ako je ženio ženu. I spomenuo me. Znači mi povežima sa sa drugome se naspomenuo i i umro. Ima pravo na čita, žena ima pravo na čita taj me, i iako nije došao do punog odnosa. Yeah. Jel tako? Ta znači. ja sad razumije, znači smrt je tako da kaže nešto što daje pravo ženi na me. Tako ovdje, razumiješ, ni spomeno je Meher, međutim došlo do smrti, a sad u ovom slučaju pripada Meheru Mehazl Misra. Znači, dakle, neuzmalom vezadje je li bilo polnog odnosa i nije, razmišljaš šta? Vi ona je samo u smrcu, ona ima pravo na Meheru Mehazl kao i prethoma Mesela. Radi smrti ima pravo na Cioher iako nije došlo do polnog odnosa. Dobro. Ali znači mi sad ostavljamo na ovom meselu. Ovo je druga Mesela kada žena ima pravo na šta kada ima pravo je na meheru, pa ovo je mišljenje, u pitanju ove meselje je došlo do razilaženja među četvrcom imama, međutim ispravno je mišljenje, oni koji kažu šta, oni koji kažu da žena ima pravo, znači oni se razilaženje kažu kada žena umre, kada čovjek umre prije nego što je imao sa ženom, a nije joj spomenuo mehru aktu, Ispravno je mišli da ona ima pravo da mehru al To je mišli ljubu Hanifah, Hanifah i razmišli učenjaka šafijskog mezhla i tako da ljera. S'onok temenji, navjera dosta ojnom hadisu, kaj je za bilje jimam Ebu Dawud i drugi da kaže, da su došli ljudi Abdullahu ibn Mas'udu. Da su došli ljudi kome? Allah ibn Mas'udu. I da su monekli, ti si bi uz, Allaho va kbosanika alaihi salatu wasala pa prasoodi majjunama popita pitanju jene koji je čovjek oženio nije joj spomenuo mehr i preselio prije nego što imao polni odnos pa kaže Abdullah ibn Mesud neću ja da vam presudi jer ne znam ništa popitan te meseli pa se kaže da su u mjesec dana dolazili tražeći od njega da presudi pa kaže presudit ću vam ako je to od mene ako je pogodim to je od Allaha. ako promašim to je od šeitana i od mene pa kaže ja smatram laha, mehru Laha njoj pripada mehre žena poput njeje. I ona ima iddet. Znači šta? Da čeka. Znači tri mjesečna pranja. I njoj pripada nasljedno pravo. Znači ovo je bilo. Mi su shvatili propis radi toga što nije došlo do polnog godnosa. Da je došlo do polnog godnosa šta lahko. Znači tim ovdje nije došlo šta? Do polnog godnosa. I on je preselio... A nije bi odredio mehr. I kaže ovo, Abdullah ibn Mas'ud, rekao ijtihadom. Rekao čemu? Na osnovu, čega na osnovu? Ijtihada. I rekao, jšta njoj pripada mehr, žena je naka poputnije. La vaksa wa la šatad, niti manje, niti više. Wa alaiha la idde. I ona je obavezna da uči ni idde. Wa lahal miraj. I ona ima pravo na nasinu no pravo. Pa kaže, pa je došlo jedan ashab, koji se zelo Malik ibn Sinan al-Ašđa'i. -ja pa kaže, budte svjedoci, da sam ja bio svjedok, da je ovako presudio, po sanih, alaihi salatu wasalam, kada je bilo pitanje žene koje se zelo Birva bintu Ašiq. Pa se da Sabdullahi ibn Masu nije nikada vidio tako radosan, kao što je vidjen tog dana. Zbog čega zato što je potrafilo da njegovi čtihad, potrafi što je prijateljno već bio, Allahu po sanih, sallallahu alaihi wasalam, presudio. I zato ovo mišljenje, je po pitanju ovog stanja ispravno da njoj pripada mehr žena poput njega. Sljedeća, znači ovo je pod B, pod C, sljedeće stanje jeste kada čovjek je spomenuo, pasti, znači ova dva stanje su dosad kada mehr nije spomenut u aktu. Znači oba dvije je njoj pripalo mehru mitha. Sljedeća situacija kada čovjek spomeni u aktu svojoj ženi mehr, Međutim, taj mehri nevaljan, fasit neispravan. Naći spomenu mehra, međutim mehri neispravan. Šta to znači? Ne gledaj. Hm? Tako koristi sa ženjačem. Na kako? Bere sve materijale. Ko čera spomenti sada u vrstu mehra? Naći propisao je oženio se moment. Oženio fatu. i spomenuo je meh. Međutim, kažemo za taj mehr nebo datimo, a me je mehr nikako što je spomenuo u tu batil, Neispravan skroz, batil, neispravan. Je to, kako to može da bude? Recimo, ako mehr nije i metak, znači nema svoj vrijednost, i recimo, ako je nešto haram spomenuo. Mm -hmm. Znači, tad može biti... Ima li još iko što te zva? Pa da je podući Kur'anom moju, presalio mehr. Poguči, poguči. Jdeo ještě, poguči. Jo, ja. Laj, laj, lalá. Štaň mi u tva sedaj. To je, ali je moj dva. Znači, reksmo, niru smo trebalo direkt nemo. Da ako da je dvuslova mehra, Znači kada u pitanju mi je tak. da bude nešto što je dozvoljeno šarijatom. Da bude nešto što je šta? Dozvoljeno šarijatom. Ako sestra mogu da malo tiši. Znači, ako spomeni nešto što je nedozvoljeno šarijatom, naprimjer kaže mehr da bude rakijel ili svinsko mezo, Mi ne vodimo ovdje primjer harama šta, može nešto s drugo su postaviti harama, ovo je jasno. Budala neće reći da meher bude rakija. Međutim uh, kažemo kao primjer nečega što je neispravno. Znači da bude i koji je haram. Da bude i metak koji je haram. Na primjer kaže, spomene, da kažemo da ju, da meher bude dva rakije. Kaže, Boga mi bole me leđa, treba masirati se rakijom. Kao što kažu, na primjer, uvijek kod nas i ne ovo ono... Kaže dva altra rakija. Mi kažemo to šta? Ne ispravan mehrom. I taj mehr se ne uzima u obzir nego se vraća na prvu meselu, a to je šta kao da uošte nije spomenuto. I onda će se oni ili ponovno dogovoriti, ili šta, ili će kadija određen. Ili, naprimjer, pazite, da mehr ne bude precizno određen. Da mehr ne bude precizno određen. Na Naprimjer, rekne moje mehr da me školuješ. Moje mehr da me školuješ. Međutim, šta da je školuješ? Da je školu je u Sarajevu, da je školu je u kući, da je školu je u Kairu, da je školu je ovde, da je školu je ovde, znači nije precizno određeno. Šta se podrazumijeva po školarinu? Hoćeš ovaj fakultet, nije i da upiše fakultet od sedam godina, od šest godina, primjer fakultet, šta ja znam tamo neki više u pedagoško dvije godine. Jer da primar kaže: "E Bogam ja sam misla da me vodiš, Bogam da studiram u Kairu." Kažem Bogam ja misle da hoćeš studirati kod mene. U saraj, kaže žena, ne, ne, ne, ja sam mislila da tamo studirana. Znači primjer mehra koji je neprecizno. Ili kaže, na primjer, ja jedno od vrsta neispravnog mehra jeste da žena kaže, razumiješ li, troskovi hadža. Troskovi čega hadža? Dobro, da dođe do razilaženja. Koje je hadža? Je li avionom, je li autobusom, je li hoće šio ovo. Znači nije precizno. Znači poenta je da bude precizno određen tako da ne dođe do razilaženja. Ako se spomene Ova vrsta mehra, ona pada, šta kažem, pada u vodu, nikakve bezvrate. Znači, dakle ne se obzir. Dakle znači, ili će se puno odrediti, ili će kad je odredi mehru mif. Dobro, ne, ako se dogovore po istoj toj osnovi, on bude validan, ne, ne? Kako misliš po istoj on, toj? On, ona kaže ja sam mislila to, on kaže urijetu to. A ako znači nisu no, se nema nikakve za. Morali biti svedoci prisutni oko kad no. se određene. Dakle mehre, znači, znači ili se spomenu aktu ili oni se posu dogovore, nije uslov da da budu svedoci. Nači u sve svim ovim situacijama dolazi do vrste mehra koja se zove kako? Meharum bisel, žena, slično njemu. I šta je dokazao u vrstu mehra? Ko znači dineru. Ka šta je dokazao u vrstu mehra? Ibn Abdulah bin. Nači to je osnova za vrstu mehra. Znači to je šta? Da je rekao leha mitlu, mehri nisa, i na njoj pripada mehr žena poput nje, niti više niromani. Prije nego što pojasnijemo šta znači mehr žena poput nje, ko će nam spomenuti sve tri situacije kada žena zasluži ovu vrstu mehra? Što razumem kod ovu vrstu. Dakle, znači, spomeneno, u kojim situacijama žena zaslužuje, razumiješ, ovu vrstu mehre? Mehre misli. Ja. Yeah. u tri u tri situacije, da. Hajde reci mi prvo ko ona zaslužuje ovu vrstu mehre predikom, smrti, muža. To je jedna pred koji paže do brake. Tu si negdje, ali bar da se pobrkamo. Da li ja? A nisam bio tu od početka, je u slučaju da pogine, a nije spomenut me, ona, ona zaslužuje taj. Od presrednje. Znači nije spomenut. A nije spomenut prije skonova, ona zaslužuje taj. Ta. To je to, ali jedna od vrsta, međutim, bi, kako bi malo to formulisali?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 Batr, znači neispravan, onda će se presuti po tom običajnom... Ah. Nije, kako običajnom? Meher misli, ja mislio sam... Šta će prija doći Meherom misli? U Dog... dogovoru kod kad je. U no, kad je, znači ako je Meher šta? sprava, šta je neispravan Ne Haram i metak i ona i tako i nije nikakvu uvjednost. Ili? Ne, expired... ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Nekaj, okay, nekaj, okay, nekaj, okay, nekaj, okay, nekaj, okay. djeca viš spavali. Nekaj, nekaj. Ne stav, stavlji, stavlji, stavlji, stavlji. No ništa, ništa, nekaj, daj gore, gore, gore. Ne, ovom sam baš dvije, ovom dva slučaja. A... Ama ima jedna pleća od svih ovih koje smo prvo spomenuli. Ti, <laughs> možda. Niješ po međutu. To je od tur. Tamo počeo da razvišti. Komu hamali. Tamo počeo da razvišti. Ti... Prva situacija, kad smo rekli kad žena zaslužuje, meherul mislije koji... Ako ga nismo spomenuli des puta, Ja ću do sadu te na glavi ovdje stajati. Ako nije spomenut, ne? Nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj. Nekaj temive ti mi Ti. Ako se... Sad ne mogu da dogovori nikako. Znači ako nije spomenut... Pa to ne onda neprecizira. Ali oni znači... Znači ako nije spomenut... Ako su potpuno zaboravili da ga spomenu u aktu vjenčanje i poslije toga nisu uspjeli da se dogovore. dogovore. Idu kada i kada. Dobro. Jalo. Sada kažemo šta se misli pod... Kako će se odrejeti mehrul mislom. Mehr žena poput njih. Jedan dio islamskih čenjaka kažu da se to odnosi znači, na mehr njenih rodica sa očeve strane. Nas to odnosi nešto na, na meher njenih rodica sa od očeve strane. Znači rodbine s očeve strane. Znači ulazi ko? Ulazi sestra, jel' tako? Ulazi tetka, jel' tako? Babina, sestra. Ulazi, šta? Njeno, njeno djete i tako dalje. Znači njena, na primjer, Amidžična. U stvari od Amidže, šta? Čerka, jel' tako? Znači toga su nije njena rodbina sa očeve strane. Njena majka, je li? Njena majka, je li? Kako majka ne je? A nije sa očeve strane. Znači ovaj dio uleme kažu da se to odnosi samo na znači, rodbinu sa očeve strane. Oni tako tumače mitlu mahrini sa iha. Znači utim dok drugi dio u kaže Allah nabije zna ovo ispravno, da se to odnosi na njenu rodbinu, znači bilo sa očeve, bilo sa majčine strane. Ovo je pasa. Ali je jako, e, dobro je pa. Ali ja pa u ne ništa. dobro. Evo, dobro, e, dobro znate, drugi dio kaže da se odnosi Isa očeve i sa šta? Isa majke. Znači da može Naprimer, da se uzme u obzir njena majka. Međutim, oni kažu, uslov je sada ta žena, znači odgovara njoj u godinama, u ljepoti, šta ja znam u znanju i tako dalje. Znači ona koja je njoj najpribližnija u svemu tome. Pa tako, ako na naprimer, po svemu tome odgovara na da kažemo njena majka, Jer tako? Može li njena majka? Kako ne može? U godinu. Čuti, kad se majko udavila, na primer, imala šta, 18 godina, ovdje suda isto, 18 godina, God, primara. God. I kažem, majki bilo mehr 5000 maraka i njoj će kad je odrediti 5000 maraka i njenim sestramo mehr bio 5000 maraka i tako da je dobro. Ovo, možda malo teže je, razumiti zbog čega zato što ovdje kod nas nije baš. Toliko da kažemo raširano to da imate neke rade. Međutim, dok kod Arapa ili dolu u arabskim zemljama ima to razu koje se, na primer, Ove izgrada toliko meher, isti familija toliko meher, ovaj se sela manji meher i tako dalje, mislim, razumiješ, to možda nekad stari nisu. Možda najbolje, jel da kažem u vašu vijedu, međutim, razumiješ, tako ovaj vraća se znači na mjesto vraća se na to običajno pravo. I ovo znači sve što smo spomenuli jasno što znači meher žena poput nje. i kada viva to, eh, gledajte sada. Des, za sledeći put imate da svi skopirate ovu skriptu i imat ćemo test sledeći put. Iz ovoga što smo spomenuli, to jest sve što se nalazi šta u skripti. Znači svi koji su na madresi, koji pohađaju i dobiće će pitanja, dobit će test kako se kaže da, urade. Zato se dobro, zato kako se kaže ispremi. Imaćemo mi na kraju test, međutim, sada ćemo kako se kaže imati jedan probni. Kako se kaže? Imat ćemo? Se, dobro. Prva stvar, druga stvar, Sljedeći put ćemo početi da radimo sa temom El Muharramat, zabrane. To jeste koga, ne smiješ od, koga smiješ, koga ne smiješ od rodbine da ženiš. Pa se zato vratite obavezno do sljedećeg puta na knjigu Minhajur Muslim, put pravog muslimana i samo ovo poglavlje pročitajte. Čitajte jedan put, dva put, tri put, četiri, puta dok pokušate to da šta ne razumijete. Znači ko su žene koje smiješ ženiti? koje ne smije ženiti, koji su muškarci za koje se smiješ, za koje se ne smiješu davati i tako dalje. Znači imamo odmah da kažemo po srodstvu, znači po krvi, imamo po tasbinstvu, imamo, imamo po čemu? Ne. Imamo kako se kaže po meku. Jel' pa tako? Znači to dobro, zato što ovo dobro, dobro, dobro trebamo da, sve što idemo delje, se što mozak treba, kako se kažem, počivati. I zato ovo dobro treba šta da razumijemo i zato dobro se na ovo vrati. Koliko se radi još satasa? 5 minuta. Dobro, sad ćemo pitamo malo pitanja iz ovoga do sad što smo. Ima li šta iko mu je da je nejasno? Šta ćemo, mehrima koliko podjela? Mehrima je možda malo najteži u smislu najviše ima podjela i svega ovoga. Ali mora se Niko baš nikako pitanjima sve razumjeti. Vidio pita bez dana zamire, recimo o, kad se isplaćuje mi Mm -hmm. Kako, na koji način se čovjek, recimo, ne isplati odmah u tenutku aktivni čanje, nego kasnije isplatio mm -hmm. meha. Kako će kasiti, recimo, da određenu svotu i kaže, ovo ti je na ime meha. Pa, zna, znači da znam jedno i drugo da je to šta, ja, je e to meha. Ne da je sad da neke pare kaže, he ono što sam ti dao, ono što sam tkutio, džilbav i to bio meha. A, može, može. Li, može li ona posle smrti, znači posle na primjer, njegove smrti, dana ona halali njemu onaj... Može. Može li? Može li? Jesmo li spomenuli da može? <gledan> Ako ti je čovjek dužna 200 maraka i umru, možeš mu halal Halal Dioz. Može mo li? Halal Dioz. Ja mu halal sam dikno. Nijedan, Eșe coreia, Să vedem dacă o vizităm. Bine, mie am zis că îmi eșe Ima li pitanje? Pitanje meni misle, ovo dvoje koji je spravniji od ovoj broj? Znači, po oče ovoj stranu, po pobrati? Po. Hela, ne, bilje, znači, znači, nisam vidio dokaz koji pućuje na to da to se odnosi na očemu stranu. Ali imaš je mišljenje odobro jedan dio, hanbelija, znači da se odnosi šta, i na očemu hm. i na majičnu stranu. Kako? Kako? Kako? Kako? Kako? Kako? Kako? Odredi se mehr. Čovjek hiljad maraka. Čovjek žen 300 maraka. On kaže neću sred, kupim cijeli mehr. Znači ti tič njoj skupi cijeli mehr ili Ako, ako je mehr prvi, ona ima pravo da traži od tebe sve. Znači ona ima pravo šta? Da traži odmah da joj se isplatiš ilijad umara. Znači zato što je to dug. Isto kada ste dužan, ilijad umara. Da je uči odmah od tebe dug. Razumiješ? Ali ako ona pri, pristane, pristane. Ako ona pristane, moraš odmah dati. Šta je ovdje sad? Kako? Kako ovdje sad ne razumijem? Ovo, pa ste, kako ima jedan drugi propis? Pišemo. Jedan drugi propis a to je da... Naci kada ima kadja u stranskoj državi znači da ima ona da čovjek bio čovjek bilo žena znači bio čovjek iz nekih dug i ni žena za meh ima pravo da te tuži šta za da neš da isplatiš mu tako će se vidjeti ako ti zaista nisi u stanju da isplatiš onda šta da će ti da će se vrijeme da dhu, dhu, usreti, usreti, da isplatiš wa in kana zu wa in kana zu usrati usrati ako on bude u teškom stanju Šta, onda razumiješ pričekajte, međutim ako ne bude, onda kada je ima pravo da učini hađer? Znači da stopira skroz njegovi metak i da zabrani pravo, kupovanje pravo, prodaje pravo i da se uzme od njegovi metak. Tako razumiješ, međutim kažemo u osnovi, znači da sad ovo, zato što ovo ne može da dođe do praktikovog njoga, kažemo žena ima pravo da odmah od tebe traži, razumiješ li, čitav taj mehr, a to je koji mehr? Koji Mehrot ima pravda tražiti? Koji? Moadđel, da on ima kako se kaže tražiti. Dobro? Ono što se isplaćiva pri Aktevinčanja to je poklon. To je poklon. Znači to je uovića i to je znači sve što se isplati prije Aktevinčanja to se naziva poklonom. Zato što, na primer, da kažemo ono što, tako da kažemo prilikom ugovora i tako što, to se ima propis obično u Dobro, znači možete da govorite prije. A možete da pos... To je to. Mišljalo, ako je razumije znači se na njihovu obo stranu. Ovo, kad smo govorili, načna rast ali i ni, impotencija, sad ima sterilost poje koji je raste i impotencija, je to podrazumjeno? Ja, ja razumijem. Može ima odno bez invernosti. Znaci, i pa tekst. To je druga. Ja je da i druga stvar uz rok, razumiješ, znači, da može da žene ima pravo šta, da dvije zatraži, da smije da zbrnu. Ja rek smo spomenuli smo koga smo spomenuli govor? Ibn Ibn Kajima spomenuo smo reči Ibn Kajima da je to najispravnije mišljenje. Da, razumiješ da svaki, svaka svaka koja se nađe pri jednom od supružnika A koja čini šta? Odbojnost. Odbojnost, da ima pravo šta, kama kamani, ako bi žena bila naprijed, ne može doroditi, da ima pravo da dođi do brazbožnog očeća. Tamo kod nas kada se, recimo, sklapaju vratkovi, obično se odrđaju ta gleda mislija. Međutim, tamo kod nas one hoće kažu, to se odnosi na žene poput u nje, njenom kralju. Znači, a? a to je ogromna vecina da i nisu rodbina, ni počinu po na tmačen Kom, štije, rođa, nema uopšte svoj tipa? Ne... Olaj razumiješ kako, su, znači, kako ćemo naći definiciju u, u sva četiri mesele da se odnosi znači, na rodbinu, ali rodbina koja je tu, razumiješ, u tom mjestu, u tom običaju i tako reći. A kome imate? Kažemo, razumiješ, danas je možda da kažemo danas žene poput nje u njenom gradu, razumiješ, li sestre poput nje u njenom gradu, razumiješ, znači koliko je mehan, toliko da je se sen i odredi. To se po tako, srednja vrednost. Imalo je kako pita, da. Konstant. Odvar. Što... U našem narodu so vas kroz knjige, vaki, kroz istoriju spominju ovaj Miras. Nimalo nikako beosnaju o kušarietu. Ima Miras, Odvari sa Jeris. Razumeš, znači Miras. Jel Miras je šta se no pravo. Mi na, znači metak koji dolazi putem naas liesto. Pa ljudi kod nas razumeju što ljudi nazivaju Miras nešto drugo, razumeš. Kaže Donjela, je to, jel kako yes, kažu, sam Donjela, po Mirasom maraka. A, to samo maraka mehr dort wo